Вони обоє ніби сп'ятились. Молодий байдиш навіть кинувся, здригнувся весь від тієї несподіванки. Коли я поздоровкався, він отказав якось тороплено. Я не звернув на це особливої уваги, навіть сказав сміючись. А що, я вас злякав? Чого злякали, отказав старий байдиш? Що ж ми таке робили, щоб мали вас лякатись? От собі вийшли з сином. Ходім, Андрію. Потім мові старий подався до перелазу. Андрій теж пішов за ним. А я хотів у вас води попросити напитись, гукнув я наздогін. Так що ж, ідіть. Там стара є в хаті. Вона вам винесе, отказав недбало старий. Я зайшов до хати, напився води, перемовився з кількома словами старою байдишкою. Так собі, з увічливості. Вона гляділа в хаті малу дитину, поки невістка десь полола на грядках. Так вона мені сказала. Ну і пішов я собі, подякувавши. Біля самого дворика байдишів була їх лука. Та лука кинулась мені в очі. Така вона була в той час гарна. Трава на ній була висока, і вся ясніла квітками. Любо так було дивитися на неї. Прийшов я додому. Батько мій тільки що вернувся з церковної сіножаті. Вже в його тоді косили. Сівши зо мною та старою тіткою нашою господинею, пити чай, Батько все говорив про своє сино, яка саме трава, бо то була якась там сіяна. Та як він думає управитися з неї? А я йому й кажу. От у байде чудова трава, там на луці під лісом. Чудова. Тільки вони ще не думають косить, здається. Ну, каже батько, в їх не сіяна трава, ще рано косить. Прийде пора, покосять, поспіють ще. Хоч правда, що їм тепер трудніше буде вправлятись по господарству, бо старшого ж сина нема. «Як нема?» – питаю. «А де ж він?» «Та в тюрмі ж». «Як у тюрмі? Чого?» – дивуюся я. «Та його ж покійний наш пан запакував», – почав оповідати батько. І поправді сказати, Бог знає за що. Піймав його зимою схурою дров, нарубаних у панському лісі. Ну, подав на суд. й присудили за крадіж, наскільки там місяців у тюрму. «Бог знає, що». Покинув чоловік сім'ю, жінку й малу дитину в хазяйстві й розстройство, та й сам чоловік уже пропащий. Коли він побуде у тюрмі, уже йому все позбавлено. А за що припадає чоловік тільки подумать за якийсь там нещасний візок дров. Всі байдужі страшенно ремствували на пана, страшенно кляли його. Та вже нехай Господь простить його душу. Він уже отпокутував усе. Де ж отак загинути наглою смертю без спокаяння від злочинницької руки? Батько говорив далі, хитаючи головою, а в мене, мов, щось закипіло в грудях. Так мені і ударила кров, аж душно стала. «Байдеші? Пан? Якийсь то зв'язок відносин пана до тієї сім'ї? Запакування паном молодого байдеша в тюрму? Ремство всієї сім'ї?» Все те спершу якимись то обривчастими гадками плутали з голові. Але потім ті обривчасті здогади почали купчитись у щось ціле. «Що ж», – думав я. Хіба помста, шукання помсти не могло привести байдишів до позбавлення життя свого ворога, ворога цілої сім'ї?